Sziasztok! Indul a HPC, ami az elmúlt héttek eseményeiről fog beszélni, és a titek problémáitokról is. Legyen szó hálózatról! Operációs rendszerről, vagy laptopról, vagy számítógépről, telefonról, csak iVessel ne kereshetek, csak vicceltem, kereshetek azzal is. Minden vasárnap délután, 4 óra után várlak benneteket a Freedomon és az Encore alkalmazásban adás után. Jelenodás csak egy tesztizem, hogy minden rendben működik -e. és igen, minden a legjobban működik. Szóval vasárnap délután, 4 órakor Freedom és benne, APC Balázs Zsolt.